«Ангулон, сершолон, Анжеліка. У галереях Лувру». Частина третя, розділ тридцять п'ятий. «Все загинуло. З моєї вини. Я занапастила Жофрея», – твердила собі Анжеліка. У повній розгубленості вона бігала галереями Лувру. «Потрібно знайти Куасіба. Треба побачитися з герцогиною Демон Пансьє». Охоплена жахом, вона старанно шукала дружньої підтримки. Але всі, хто зустрічався їй на шляху, були глухі й сліпі як тіні, як якісь безтільні істоти, що з'явилися з іншого світу. Насувалась ніч, а з нею й жовнева буря, яка вривалася у вікна, пригинаючи полум'я свічок, свистіла у двері, драпірування кілок. Колонади, маскарони, величезні, занурені в морок сходи, переходи, галереї, кам'яні плити підлоги, позолочені меблі, дзеркала, карнизи. Анжеліка блукала лувром немов темним лісом, або якимсь дивним лабіринтом, з якого немає виходу. Надії знайти Куасіба, вона спустилася вниз і вийшла в якийсь дворик, але її зупинив зливою дощ. Із рин з гуркотом скидалися потоки води. Під сходами, рятуючись від дощу, біля Жаровні грілися італійські комедіанти, які ввечері мають грати перед королем. Червоний відсвіт палаючого вугілля падав на строкаті костюми орлакінів, на їх чорні маски та білий одяг, панталон і його клоуні. Повернувшись на другий поверх, Анжеліка нарешті побачила знайоме обличчя. Це був Брієн. Він сказав їй, що зустрів Месира де Префонтена у юної принцеси Генрієти Англійської. Можливо, він скаже Анжеліці, де знаходиться зараз герцогиня де Монпансьє. У принцеси Генрієти за столами йшла велика гра в карти. У просторі вітальні від тих, що весело горіли воскових свічок, було тепло. Анжеліка побачила Дандіжоса, Пегілена, Дюм'єра та Дегіша. Вони були поглинені грою, а може просто вдавали, що не помічають пані Депейрак. Месір Депрефонтен смакував біля каміна чарку лікеру. Він сказав, що гарцогиня де Монпансьє пішла у апартаменти Анни Австрійської зіграти у карти з юною королевою. Її величність королева Марія Терезія втомлена, соромиться своєї поганої французької мови, і тому вважає за краще триматися осторонь від молодих придворних, які не відрізняються поблажливістю. Герцогиня Демон Панціє ще вечора приходить до неї скласти партію у карти. Герцогиня – добра душа, але оскільки юна королева рано лягає спочивати, то цілком імовірно, що герцогиня незабаром зазирне до своєї кузини Генрієтти. І вже принаймні вона надійшла за месиром Депрефонтеном тому що ніколи не засинає, не перевіривши разом із ним свої рахунки. Анжеліка, вирішивши дочекатися її, підійшла до столу, на який лакеї поставили блюда з холодними закусками і всілякими солодощами. Вона завжди трохи соромилася свого апетиту. Він не пропадав у неї навіть у найважчі хвилини. Під бадюринами сиром де префонтеном вона присіла до столу, взяла крильці курчатки, два яйця в жале, різних пиріжків та варення. Поївши, вона попросила у пажа срібний глечик з водою, щоб сполоснути пальці, і приєдналася до граючих. Грошей у неї було небагато. Незабаром щастя посміхнулося їй, і вона почала вигравати. Це її втішило. Якщо їй вдасться наповнити свій гаманець, сьогоднішній день не буде остаточно зниклим. Вона цілком віддалася грі. Стопчики монет перед нею все зростали. Поруч із нею хтось із тих, хто програвав, напівжартівливо, напівсерйозно помітив. Дивуватися нема чого, це ж маленька чаклунка. Вона швидко згребла до себе його ставку, і лише за кілька секунд до неї дійшов його натяк. Значить, чутка про опалу на Жофрея поширюється. Гравці почали перешіптуватися, повідомляючи одне одному, що графа Депейрака звинувачують у чаклунстві. Але Анжеліка вперто сиділа біля столу. Я піду лише тоді, коли почну програвати. О, якби я могла розорити їх усіх та виграти стільки золота, щоб підкупити суддів. У той момент, коли вона вкотре кинула на стіл трьох нахабних тузів, чиясь рука ковзнула по її талії і злегка ущипнула її. Навіщо ви повернулися до Лувру? Прошепотів їй на вухо Маркіз Девард. Звичайно, не для того, щоб побачитись з вами, відповіла Анджеліка, не дивлячись на Маркіза, і різко відсунулася. Маркіс узяв карти, машинально розклав їх. – Ви збожеволіли, – продовжував він тихо. – Ви дуже хочете, щоб вас убили? – Вас зовсім не торкається, чого я хочу. Маркіс зіграв партію, програв, зробив нову ставку. – Послухайте, ще не пізно, ідіть за мною. Я накажу дати вам охорону із швейцарців, вони проводять вас додому. На цей раз Анжеліка підняла на нього погляд, сповнений презирства. Я не довіряю вашому заступництву, месі Девард. І ви знаєте чому? Приховуючи розпач, він розкрив свої карти. Так, справді, безглуздо з мого боку хвилюватися за вас, сказав він і, помовчавши, зі злісною гримасою додав. Ви змушуєте мене відігравати невластиву мені роль. Але якщо інакше вас не напоумити, я нагадаю вам, у вас син. Негайно йдіть з Лувру. І головне, постарайтеся не потрапити на очі братові короля. Я не зрушу з місця, поки ви перебуватимете поблизу спокійно відповіла Анжеліка. Маркіс судомно стиснув пальці рук, але раптом підвівся за столу. «Добре, я йду. І ви поспішаєте зробити те саме. Йдеться про ваше життя». Анжеліка бачила, як він, розкланяючись праворуч і ліворуч, підійшов до дверей і зник за ними. Анжеліка збентежено продовжувала сидіти за столом. Страх холодною змією заповзав у її душу. Раптом Девард влаштував їй нову пастку. Він здатний на все – і водночас сьогодні у голосі цього циніка чулися незвичні йому нотки. Він нагадав їй про флоремона, І Анжеліка раптом відчула мливу тривогу за сина. Перед її очима виникло чарівне маля в червоному чепчику, яке тупотить у своїй довгій вишитій сукні, затиснувши в руці срібне брязкальце. Що буде з ним, якщо її не буде? Анжеліка поклала карти на стіл і сипала золоті монети в гаманець. Вона виграла 1500 ліврів. Взявши зі спинки крісла свою накидку, вона вклонилася принцесі Генрієтті, яка байдуже кивнула їй у відповідь. Анжеліка з жалем покинула свій притулок теплу та світлу вітальню. Двері за її спиною грюкнули від протягу. У галереї свистів вітер, колишачи полум'я свічок, які, здавалося, були охоплені божевільною панікою. Тіні та полум'я танцювали, наче в екстазі. Потім настало затища. Вітер жалібно завивав десь далеко. І у галереї все завмерло. Запитавши дорогу у швейцарця, який стояв на чаті біля входу до апартаментів принцеси Генрієти, Анжеліка швидко пішла галереєю, кутаючись у накидку. Вона намагалася придушити у собі страх, але в кожному закуточку їй вважалися якісь підозрілі тіні. Підійшовши до того місця, де галерея повертає під кутом, вона сповільнила кроки. Непереборний жах сковував її. «Вони там», – подумала вона. Вона нікого не бачила, але по підлозі стелилася чиясь тінь. Тепер уже не могло бути жодних сумнівів. Хтось підстерігав її. Анжеліка замерла. У кутку що зворухнулося, і людина в темному плащі, і глибоко насунутому на очі капелюсі, повільно попрямувала до Анжеліки, перегороджуючи її шлях. Анжеліка прикусила губу, щоб не закричати, стрімко обернулася і поспішила назад. Кинувши погляд через плече, вона побачила, що їх було вже троє, і вони переслідували її. Анжеліка прискорила крок, але ці троє не її, тоді вона помчала швидше лані. І не обертаючись, вона знала, що вони кинулися в погоню за нею, вона чула за своєю спиною їхні кроки, хоча намагаючись приглушити ту під ніг, вони бігли навшпиньки. Це була мовчазна, фантастична, не наше у якомусь жахіті погоня через пустельні галереї величезного палацу. Несподівано праворуч від себе Анжеліка помітила прочинені двері. Вона щойно повернула за рік галереї, і переслідувачі не бачили її зараз. Вона шмигнула в кімнату, зачинила за собою двері і засунула клямку. Ні жива, ні мертва, вона притулилася до дверного одвірка. Почула квапливі кроки своїх мочителів, їхнє уривчасте дихання. Потім усе стихло. Хитаючись від хвилювання, Анжеліка підійшла до ліжка і схопилася за спинку. Ліжко було порожнім, але, мабуть, хтось невдовзі мав прийти сюди. Воно було розстелене. У камінь палав вогонь, освітлюючи кімнату. На столику біля узголів'я горів нічник, наповнений олією. Притиснувши руку до грудей, Анжеліка перевела подих. «Будь що я повинна вибратися з цього осиного гнізда, твердила вона собі. Як необачно вона вчинила, уявивши, що якщо їй вдасться вціліти після першого замаху на неї у галереях Лувру, то вдасться й вдруге. Герцогиня Демон Пансьє, звичайно ж, не знала, на яку небезпеку наражає вона Анжеліку, знову запросивши її у Лувр. Та й сам король. Анжеліка була впевнена в цьому, не підозрював про злочин, який замишлявся у стінах цього палацу. Але над Лувром тяглась невидима влада Фуке. І ось тепер, боячись, якби таємниця відома Анжеліці не обернула на порог його нечуване багатство, Суперинтендант закликав на допомогу Пели Парлеанського, душу якого він купив. Посіяв тривогу в серцях тих, хто жив на його фуке гроші і одночасно курив фіміам королю. Арешт графа Депейрака лише початок. Зникнення Анжеліки завершить цей розсудливий маневр. Тільки мертві вміють мовчати. Анжеліка стиснула зуби. Шалена завзятість оволоділа нею. Ні, вона не дасть себе вбити. Вона оббігла поглядом кімнату, шукаючи інші двері, через які можна було б непомітно вийти. Але раптом її очі округлилися від жаху. Перед нею заворушилась обивка стіни. Вона почула, як у замку клацнув ключ. Потайні двері повільно прочинилися, і в кімнату увійшли троє чоловіків – її переслідувачі. У тому, що йшов попереду, вона легко впізнала брата короля. Розкривши свого плаща, у якому він закутався, щоб не бути впізнаним, він клацанням розправив на грудях мережів нежабо. Він не зводив очей з Анжеліки, і його маленький рот із червоними губами розтягнувся в холодній посмішці. Чудово, вигукнув він пецклавим голосом, лань потрапила в пастку. Але яка була гонитва! Пані, ви можете пишатися своєю жвавістю. Анжеліка закликала на допомогу всю свою холоднокровність, і хоча ноги в неї підкошувалися, навіть зробила реверанс. «То це ви, ваша високосте!» – так мене налякали. А я подумала, що це якісь злодії, чи злодії з нового мосту пробралися в Лувр, щоб пограбувати когось. «О, мені траплялося вночі на новому мосту грати грабіжника», – самовдоволено відповів Пилип Орлеанський. «І ніхто не може зрівнятися зі мною в спритності, коли я зрізаю гаманці або протикаю черево якогось багатого городянина». Чи не так дорогий?» Він повернувся до одного зі своїх супутників, і коли той підняв капелюха, Анжеліка впізнала шевальє де Лорена. Не відповідаючи, лідер його високості наблизився і витяг із спіху в свою шпагу, на яку від каміна впав червоний відблиск. Анжеліка пильно вдивлялася в третього переслідувача, який тримався трохи осторонь. «Клеман Тонель», – нарешті промовила вона, «Друже мій, що ви тут робите?» Флекей низько вклонився. «Я на службі у його високості», – відповів він і додав, підкоряючись звичці. «Хай простить мені пані графиня». «Охоче прощаю», – сказала Анжеліка, насилу утримуючись від нервового сміху. «Але навіщо у вас у руці пістолет?» Колишній дворецький зніяковіло подивився на свою зброю, але все ж таки підійшов ближче до ліжка, біля якого стояла Анжеліка. Пилип Орлеанський висунув скриньку столика на одній ніжці, що стояв біля ліжка, і дістав звідти келих, до половини наповнений якоюсь чорною рідиною. «Пані», – сказав він з пафосом, – «ви маєте померти». «Справді?» – прошепотіла Анжеліка. Вона дивилася на цих трьох чоловіків, що стояли перед нею, і їй здавалося, ніби вона роздвоюється. Десь у глибині її істоти збожеволіла жінка ламала собі руки і кричала, «Зжальтесь, я не хочу вмирати!» а інша жінка тверезо розмірковувала. Право, вони мають смішний вигляд. Все це просто дурний жарт. Пані, ви поводилися з нами зухвало. Продовжував Пилип Орлеанський, і нетерпляча гримаса скривила його рота. Ви помрете, але ми великодушні і надаємо вам право вибору. Отрута, меч чи куля? Від лютого пориву вітру тремтіли двері. Клуб їдкого диму вирвався з каміна в кімнату. Анжеліка підвела голову і з надією прислухалася. «Ні, ніхто не прийде, ніхто не прийде!» – посміхнувся брат короля. «Це ліжко, ваша смертне ложа, пані. Воно підготовлене для вас. Але що я зробила вам нарешті?» – вигукнула Анжеліка, відчуваючи, як від страху на скронях її виступив під. «Ви говорите про мою смерть як про щось природне, невідворотне. Але я не можу погодитись з вами». Навіть найстрашніший злочинець має право дізнатися, у чому його звинувачують, і захищатися. Найвправніший захист не скасує смертного вируку, пані. Ну що ж, якщо я маю померти, то хоча б скажіть мені чому, наполягала Анжеліка. Їй потрібно було за всяку ціну виграти час. Юний принц глянув на свого друга. Взагалі, оскільки через кілька хвилин вас уже не буде в живих, я не бачу причин бути з вами надмірно нелюдським, промовив він солодким голосом. Пані, ви не такі вже необізнані, як стверджуєте. Ви чудово здогадуєтесь, чий наказ навів нас сюди. Наказ короля? – вигукнула Анжеліка з удаваною шанобливістю. Пилип Орлеанський знизав кволими плечима. Найбільше нащоздатний король – засадити у в'язницю тих, заздрість до кого в ньому розпалюють. Ні, пані, це наказ на його величності. Але хто ще може наказати братові короля? – принц здригнувся. Я знаходжу, що ви надто зухвалі, пані, так розмовляючи зі мною. Ви мене ображаєте. А я знаходжу, що ви, вся ваша родина, надто уразливі, відповіла Анжеліка з люттю, яка придушила у ній страх. Вас шанують, вам догоджають, а ви ображаєтесь, бо той, хто приймає вас, здається вам багатшими, ніж ви. Вам дають подарунки. Яка зухвалість? Вам недостатньо низько вклонилися. Знову зухвалість. Не хочуть, розоряючи державу, випрошувати милостиню, жити з пристягнутою рукою, як живе весь ваш придворний пташник. Образлива зарозумілість. Чесно, до останнього суплатять податки? Виклик. Ви простою збіговись кодріб'язкових людей. Ви і ваш брат-король, і ваша мати, і всі ваші безчесні зрадники-родичі. Кондемон, Пансьє, Суасон, Гіс, Лорен, Ван Дом. Задихавшись, Анжеліка зупинилася. Піднявшись на своїх високих підборах, наче задиристий молодий півень, зачеплений заживе, Пилип Орлеанський глянув на шевальє де Лорена. «Ви коли-небудь чули, щоб з такою образливою неввічливістю відгукувалися про королівську родину?» Обличчя де Лорена спотворила жорстока посмішка. «Лайка не вбиває, ваша високосте. Отже, пані, настав час скінчати». «Але я хочу знати, чому я вмираю», – продовжувала наполягати Анжеліка. І квапливо додала, наважившись на все, аби виграти кілька хвилин. «Через месира Фуке?» Пилип Орлеанський задоволено посміхнувся. «О, пам'ять повернулася до вас! Отже, вам відомо, чому месиру Фуке так необхідна ваше мовчання!» «Я знаю лише одне. Кілька років тому я зірвала змову, метою якої було знищити, отруїти вас особисто, ваша високосте, а також короля та кардинала». І тепер я гірко шалкую про це, шкодую, що Масирові Фуке та Принцу Конде не вдалося виконати своїх намірів. Отже, ви у всьому зізнаєтесь? Мені нема в чому зізнаватись. Зрада цього лакея дозволила вам дізнатися про те, що знала одна я, і що я довірила своєму чоловікові. Колись я врятувала вам життя, ваша високосте, і ось ваша подяка. Тінь вагання промайнула на жіночному обличчі юнака. Егоїст завдачею... Він був особливо чутливий до всього, що стосувалося його особи. «Що було, те минуло», – сказав він невпевненим голосом. «З того часу месір Фуке зробив для мене багато добра. Я вважаю своїм обов'язком допомогти йому усунути нависло над ним загрозу. Повірте, пані, я дуже засмучений, але зараз надто пізно. Чому ви не прийняли розумної пропозиції месіра Фуке, яку він зробив вам через пані Дебове?» Але я зрозуміла, що тоді мені б довелося залишити свого чоловіка на призволяще. Безперечно, таку людину, як граф Депейрак, можна змусити мовчати, тільки замурувавши її в язниці. А ось жінка заради розкоші та шанувальників швидко забуває те, що слід забути. Але тепер все пізно. Отже, пані, а якщо я вам скажу, де знаходиться скринька? Запропонувала Анжеліка, схопивши принца за плечі. «Ви, тільки ви, ваша високосте, будете володіти таємницею, за допомогою якої зможете тримати в страху та послусі самого месира Фуке. У ваших руках буде свідчення зради стількох знатних вельмож, які зараз дивляться на вас зверхньо, не приймають вас всерйоз». Очі принца спалахнули, він облизав язиком губи. Але тепер уже шевальє де Лорен схопив його і притягнув до себе, ніби вириваючись під згубної влади Анжеліки. «Тережіться, ваша високосте! Не дайте цій жінці вмовити себе! За допомогою брехливих обіцянок вона хоче вислизнути з наших рук, відтягнути страту. Нехай вона краще забирає свою таємницю в могилу. Володіючи нею, ви, напевно, стали б дуже могутнім, але ваші дні були б пораховані». Пригорнувшись до грудей свого фаворита, щасливий від думки, що перебуває під його захистом, Пилип Орлеанський розмірковував. Як завжди, любов моя, ви маєте рацію, зітхнув він. Ну що ж, виконаємо свій обов'язок. Пані, чому ви віддаєте перевагу? У труті, шпазі чи пістолетові? І вирішуйте, як нашвидше, загрозою додавши Вальє де Лорен. Інакше ми зробимо вибір самі. Надія, яка на мить майнула, згасла. І Анжеліка знову опинилася перед жорстокою реальністю, де для неї не було виходу. Перед нею стояли троє чоловіків. Найменший її рух попередить або шпага шевальє де Лорена, або пістолет клемана. До шнура дзвінка їй не дотягнутися. За дверима в галереї не чулися нічиї кроки. Щемливу тишу порушував лише тріск Поліна у каміні та стукіт дощу по склу. Нині вбивці накинуться на неї. Анжеліка перевела погляд із пістолета на шпагу. Ні, це вірна смерть. Може, вибрати отруту? Адже вона вже більше року приймає крихітну дозу отрути. Яку готував для неї Жофрей Вона простягла руку, намагаючись, щоб та не тремтіла Отрута, прошепутіла вона Піднісши склянку до рота, вона помітила Що на дні її утворився осад із металевим блиском. Обережно, намагаючись не збовтати, вона випила їдку гарячу рідину А тепер лишіть мене одну, промовила вона, опустивши склянку на столик Вона не відчувала жодного болю «Напевно, вечеря у принцеси Генрієтти поки що захищає шлунок від дії отрути», – подумала Анжеліка. Вона ще не втратила надію вислизнути від своїх катів і уникнути болісної смерті. Вона впала навколішки перед принцом. «Жальтеся наді мною, ваша високосте! Надійшліть до мене, священика! Я вмираю! Я вже не в змозі навіть повсти! Тепер ви можете бути спокійними! Мені від вас не втекти! Але не дайте мені померти без спокаяння!» «Бог вам не простить, якщо ви безчесно позбавите мене останнього причастя!» І вона почала кричати несамовитим голосом. «Священника! Священника! Бог вам не пробачить!» Вона побачила, що клеман тонель зблід, і відвернувшись, перехрестився. «Вона має рацію», – розгублено сказав принц, – «яка нам користь від того, що ми позбавимо її останньої втіхи причастям!» «Заспокойтеся, пані, я передбачав ваше прохання!» У сусідній кімнаті знаходиться священник, я зараз пришлю його до вас. «Ідіть, месири!» – благала Анжеліка жалібним перебільшено слабким голосом, тримаючись рукою за живіт, наче її скрутило від гострих нападів болю. «Зараз я лише хочу заспокоїти свою душу, змиритися з долею. Але якщо перед моїми очима буде хоч один із вас, я відчуваю, що не зможу пробачити своїм ворогам. О, як я страждаю! Боже, змилуйся з мене!» Вона відкинулася назад і закричала несамовитим голосом. Пилип Орлеанський схопивши Вальєда Лорена за руку. Ходімо швидше, їй недовго лишилося жити. Дворецький клемантонель вибіг ще раніше. Щойно вони вийшли, Анжеліка швидко схопилася на ноги і кинулася до вікна. Їй вдалося розкрити його, в обличчя їй вдарив дощ. Вона схилилася над темною прірвою. У непроглядній темряві Анжеліка не побачила нічого, вона не знала, чи високо над землею знаходиться вікно, але не роздумуючи вилізла на підвіконня. Стрибок, здавалося, тривав нескінченно. Вона важко впала на купу якихось нечистот, поринувши в неї, і, мабуть, завдяки цьому нічого собі не зламала. Щоправда, гострий біль у щиколоці змусив її на мить подумати про перелом, але потім вона зрозуміла, що лише підвернула ногу. Тримаючись за стіну, вона відійшла на кілька кроків, засунула в горло пасма свого волосся і викликала рясне блювання. Вона ніяк не могла збагнути, де знаходиться. Пройшовши вздовж стіни, вона на свій жах виявила, що опинилася в маленькому внутрішньому дворику, заваленому нечистотами та сміттям. Чи не потрапила вона в пастку? На щастя, вона намацала якісь двері, які прочинилися. У приміщенні, де вона опинилася, було темно і сиро. Вона вловила запах вина та плісняви. Мабуть, це палацові служби поряд із винними льохами. Анжеліка вирішила піднятися нагору. Вона звернеться за допомогою до першого ж вартового, якого зустріне. Так, але король накаже її заарештувати та кинути до в'язниці. О, Боже, як же їй вибратися з цієї мишеловки? Коли Анжеліка дісталася галереї, куди виходили житлові покої, вона полегшено зітхнула. У кількох кроках від себе, біля дверей у покої принцеси Генрієти, вона побачила швейцарця, у якого нещодавно питала, як їй вийти із Лувру. Тієї ж миті вона побачила й інше. По галереї назустріч їй зі шпагами в руках бігли шевальє де Лорен і пили порлеанські. Вони знали, куди веде єдиний вихід із дворика в який вистрибнула їхня жертва. І тепер поспішали перерізати її шлях. Нерви її не витримали, і вона з жахом закричала. Відштовхнувши вартового, Анжеліка вбігла у вітальню і кинулася в ноги принцесі Генрієтті. «Врятуйте, принцесо, врятуйте, мене хочуть убити!» Навіть гарматний постріл не привів би це блискуче суспільство у більше сум'яття. Гравці повскакували зі своїх місць, і з подивом витріщилися на молоду жінку з розпатланим волоссям. У мокрій, брудній, розірваній сукні, яка так несподівано порушила їхній спокій. Анжеліка озиралася немов зацьковане звірятко. Серед гостей вона побачила Маркіза Дандіжоса та Пегілена Делозена. Лозена. «Месіри, захистіть мене!» – благаючи, простогнала вона. «Вони щойно намагалися отруїти, а зараз женуться за мною, щоб убити. Але де ж вони, ваші вбивці, моя Люба?» Ніжним голосом спитала Генрієтта англійська. «Там!» Не в змозі вимовити більше жодного слова, Анжеліка вказала на двері. Усі повернулися до дверей. На порозі стояли брат короля Пелип Орлеанський та шевальє де Лорен. Вони вже вклали свої шпаги в піхви, і вигляд у обох був розтрощений. Бідолашна Генрієтта», – сказав Пелип Орлеанський, дрібними кроками підходячи до кузини. «Я дуже пригнічений цим інцидентом!» «Ця нещасна збожеволіла!» «Я не божевільна, я повторюю вам, вони хочуть мене вбити!» «Але, Люба, подумайте лише, що ви кажете!» Спробувала заспокоїти її принцеса. «Той, кого ви називаєте вбивцею, не хто інший, як його високість принц Орлеанський!» «Подивіться, як слід! Я досить на нього надивилася!» Гукнула Анжеліка. «Я пам'ятатиму це обличчя все життя!» «Адже я вам кажу, що він хотів мене отруїти!» «Месір де Префонтен! Ви щесна людина! Дайте мені якісь ліки, молока нарешті! Ну, хоч чогось проти цієї страшної отрути! Благаю вас! Месір де Префонтен!» Приголомшений бідолаха щось бурмочучи кинувся до скриньки з ліками і простяг молодій жінці коробку з таблетками. Вона поспішно проковтнула кілька штук. У вітальні панувало повне сум'яття. Пилип Орлеанський з перекрученим від досади обличчям намагався всіх переконати. «Запевняю вас, друзі, ця жінка втратила свідомість. Адже всі ви знаєте, що її чоловік зараз у Бастилії. Він звинувачений у страшному злочині чи клонстві. А ця нещасна, заворожена своїм жахливим чоловіком, хоче довести, хоча вина його очевидна, ніби він невинний. Його величність марно намагався сьогодні переконати її. Під час зустрічі з нею він виявив стільки доброти». «Ох, ця королівська доброта! Королівська доброта!» – жорстоко вигукнула Анжеліка. Ще трохи й вона втратить контроль над собою, тоді їй кінець. Анжеліка закрила обличчя руками, намагаючись заспокоїтись. Вона чула, як Пилип Орлеанський говорив голосом невинного юнака. І раптом у неї почався воістину диявольський напад. У неї вселився біс. Король негайно викликав настоятеля монастиря августинців, щоби молитвами заспокоїти її але вона примудрилася втекти. Щоб уникнути скандалу, його величність не наказав варті схопити її, а доручив мені знайти божевільну і затримати до приходу ченців. Я в розпачі Генрієтто, що вона зіпсувала вам вечір. Мені здається, найрозумніше для всіх вас буде продовжити гру в сусідній вітальні, а я поки що побуду з нею тут, як наказав мені брат. Наче крізь туман Анжеліка бачила, як річа натовп дами придворних, що тіснилися навколо неї. Стривожені, боячись не догодити братові короля, вони поспішали піти. Анжелік простягла руки і, зібравши останні сили, спробувала вхопити пальцями поділ сукні принцеси. «Пані», – промовила вона беззвучним голосом, – «Ви не кинете мене на смерть». Принцеса завагалася і з тривогою глянула на свого двоюрідного брата. «О, Генрієто, невже ви сумніваєтеся в мені?» – спитав він трагічним тоном. «Хіба ми не заприсяглися довіряти одне одному?» «Хіба нас не з'єднають скоро священні узи?» Білява Ганрієтта опустила голову. «Довіртеся його високості, Люба! Я переконана, вам хочуть лише добра!» Сказала вона Анжеліці і квапливо вийшла з вітальні. Анжеліка була немов у немовомарені і від страху не могла вимовити жодного слова. Все ще стояча на килимі, схиливши коліна, вона обернулася до дверей, за якими так швидко зникли придворні. Вона побачила блідих, як смерть Бернара Дандіжоса та Пегілена Далозена. Вони не наважувалися вийти з кімнати. «А ви, месири, що ж?» – пронизливим голосом крикнув їм Пили Борлеанський. «Мій наказ однаково відноситься і до вас. Може мені доповісти королеві, що Нісенітниця сенітниця божевільної вселяє вам більше довіри, аніж слова його рідного брата?» Пухнюпивши голови, Дандіжос і Пегілен неохоче вийшли з вітальні. Ця остання зрада раптом пробудила в Анжеліці бойовий дух. «Боягузи, боягузи! О, які ж ви боягузи!» – крикнула вона і, ривком скочивши на ноги, сховалась за спинку крісла. Їй дивом вдалося ухилитися від шпаги шевальє де Лорена, але другим ударом він полоснув її по плечу. І з рани ринула кров. «Дандіжо, спегілене! то мене, гасконці, шаленством прокричала вона. «Врятуйте мене від сіверян. Двері, що ведуться до сусідньої вітальні, різко відчинилися. Зголеними шпагами увірвалися Пегілен Делозен і Маркіс Дандіжос. Вони, прислухаючись, стояли за прочиненою стулкою дверей. І тепер у них уже не було сумнівів у жахливих намірах брата короля та його фаворита. Одним ударом Маркіс Дандіжос вибив шпагу з рук Пилипа Орлеанського, поранивши йому кисть. Де Лозен схрестив свою шпагу з шевальє де Лореном. Дандіжос схопив Анжеліку за руку. «Біжімо швидше!» Він захопив її в галерею, де вони одразу натрапили на Клемана тонеля. Але той не встиг навіть витягнути пістолета, який ховав під плащем. Різким ударом Дандіжос проткнув йому горло шпагою. Клеман-тонель звалився, стікаючи кров'ю. Маркіс і Анжеліка кинулися тікати, як божевільні. За їхньою спиною Пилип Орлеанський песклявим голосом закликав швейцарців. «Варта, варта, тримайте їх!» І незабаром вони почули тупіт людей, що біжать за ними, і дзвін алебард. До головної галереї, крикнув дандіжос, у тюйрі, там стайні, коні, і тоді з міста, тоді врятовані. Незважаючи на свою вагу, гасконець утік із свавіллям, якого Анжеліка навіть не підозрювала в ньому. а сама вона вже знемагала. У неї страшенно боліла нога, горіло поранене плече. Я зараз упаду, задихаючись, промовила вона. Я зараз упаду. І в цей момент вони побачили одну з тих широких сходів, що вели до двориків. Біжіть униз, крикнув Дандіжос, і сховайтеся там добре, а я заманю їх якнайдалі. Анжеліка втекла сходами, майже не торкаючись їх. Раптом полум'я жаровні змусило її відсахнутися, і тут вона звалилася на землю. Арлекін, колумбіна та п'єро підхопили її, віднесли до свого притулку, як могли вкрили. Перед очима Анжеліки довго миготіли великі зелені та червоні ромби їхніх костюмів, потім вона поринула у глибоку непритомність.